Szorongás a tornasorban állástól. Komolyan mondom, alig pár hónappal ezelőtt, még csak nem is a régi-régi-régi, hanem csak a régi-régi világban, azt gondoltam, hogy nincs a magának és az elesettségnek konkrétabb kifejeződése, mint amikor egyedül próbálsz felszeletelni egy sütőtököt. Gondolj csak bele. Csak hogy van. Mert most, amikor javában tart az orosz-ukrán háború, és nem tudni, hogy a márciusi és az ablakban, klímaváltozás, Csernobyl-szele vagy az atomháború kezdete, a lázam éppen valamely covid variáns kúszik 40 felé. Szóval most aztán röhöghetünk a szépség királynőkön, akik csak világbékére váltak. Úgy ülök az ágyon, hogy minden lyukamba papír van tömködve, és ha kapnék levegőt, akkor is igyekeznék visszatartani, mert nem bírok többet köhögni. Mennyire ironikus, hogy a karantén alatt megszerzett egyetlen eltűnő-feltűnő hasizmom megint nem az edző bérlet miatt keményedik, hanem mert a testem egésze azért küzd, hogy egy ezred milliméternyi nyákot fel tudjon szakítani a légutam legaljáról. És nem sikerül neki. És ez rettenetesen dühít. És az irritáltságom könnyeket gyárt. És a sírás taknyot. A takony pedig nyákot. És ez az élet körforgása két éve. Nem elég baj, hogy Putyin civileket öl, de még azt is hazudja, hogy az ukránok ne a nácik. És az infláció? Jó, az mondjuk kitérdekel, nekem bejöttek a pénzügyi számításaim, én biztonságban vagyok, mert megtartottam egy 100 eurót Amsterdamból, amiből mindjárt kertes házat vehetek. De azért nagyon mérges vagyok Putyinra, mert a legrémségesebb traumáimat triggereli. Például a testnevelés órát. Tornosorban áll az egész világ, mint a megfélemlített gyerekek egy szadista testnevelő tanár előtt. Lélegzett visszatartva reszket mindenki ez a fasz meg felalá hogy ki van-e rendesen vasalva a fehér póló meg a sort. És szegény orosz nép is, akik az országukban ragadtak teljes sötétségben, elvágva az információtól, Nike-tól, Apple-től, Happy Meal menütől, lassan mindentől. Hát kivéve a bebörtönzéstől, ugye, ha eszükbe jutnak kinyitni a szájukat. Csak járkál, és járkál, és járkál a tornasor előtt ez az apró, önkényes görény, akinek csak is körül forognak a gondolatai, hogy megalázzon, letiporjon, hatalmaskodjon. És te csak a cipőd nézed, és próbálsz egyenesen állni, miközben a lehető legkisebbnek szeretnél látszani. A tenyered izzad, a hasadat behúzod, és visszatartod a levegőt. Ajaj, megáll előtted. És sziszeg. Bármi miatt számon kérhet. A póló, a nadrág, a cipő, a fűző állapota. Vagy valami egészen váratlan, hogy az okni mennyire fehér, nem elég fehér, a két lábadon nem ugyanolyan fehér, vagy hogy fésülködtél reggel rendesen, esetleg, hogy segítettél, vagy nem segítettél a román vadász repülőknek, hogy a telék teredet használva a terep tereden pihentessék a gépeiket, ezzel is segítve az ukránokat a háború számukra előnyös végkimenetelének elérésében? He? Tanár úr, he? Ha? ha megtudom, hogy közületek bárki egyetlen szóval is azt mondta, hogy nem az ukránok tehetnek erről az egészről, az egész órás zsámolja a kezében fog körbe-körbe futkározni, mint a veszett parizár. Értettem? Igenis, tanár úr. Ha meghallom, hogy bárki a háború szót meri a szájára venni, ha a harc kifejezést használja, vagy internetet ad az orosz népnek, akiket az információ áramlás teljes elvágásával akarok sötétségben tartani. Netán ha megtudom, hogy valaki azt gondolja magában, hogy módszereimet tekintve, hitlerhez vagyok hasonló. A gyerekek pislognak. A tanár leüti a szemüveget a fejéről a negyedik legkisebbnek a sorban. Gondoltad vagy nem gondoltad, hogy olyan vagyok, mint Hitler? Nem gondoltam, tanár úr. Azt se gondoltad, hogy olyan stöpszli vagyok? Nem, tanár úr. Azt se gondoltad, hogy kicsi a a gyerek pupillája kitágul, a tornatanár éppen adna neki egy pofon, de végül meggondolja magát, magasztosabb feladat jut eszébe. Megtörli a homlokát, aztán nyakorragadja a legdagadtabb gyereket, és odaszorítja a fejét a tornaterem mértani közepére épített, hatalmas piros gombhoz. Látod ezt itt? Még egyetlen kurva gondolat arról, hogy nem én leszek a világ leghatalmasabb ura, és mind a levegőbe repültök. Akkor repüljünk. Én úgy vagyok vele. Lassan a testvérem és én úgy is meghalunk anélkül, hogy egyetlen ellenséges katona az országba tette volna a lábát, ugyanis kinyírjuk egymást a háborúról való vitatkozásban.